На першій шпальті помістити портрет покійного і некролог. Але не зрозуміло, чому старий гнів нас спалахує і наказує не звертати на всілякі дурниці уваги, бо це для нас не актуально. Розмова обривається, він кидає слухавку. Пауза. Не звертати на всілякі дурниці уваги, бо це для нас не актуально. Згадуєш просячу пику мера, його вчорашню певну поведінку, хитрі примружені каламутні очі, відчуваєш неспокій. Людина навіть не підозрює про небезпеки, які на неї чекають, які наче приспані хижаки, що пантрують, аби відчути свій момент і наблизити незворотнє. Найбільше, від чого по шкірі бігають мурашки, це те, що, спілкуючись з нещасним учора, на його обличчі не помітив печаті смерті. А вона обов'язково мала би бути. Вона обов'язково мала б показати приреченість цієї істоти. Не звертати на всякі дурниці уваги. Тобі стає страшно. Настільки страшно, що ж важко дихати. Знову цей старий, знову незримі ниточки тягнуться до його образу. Цієї миті згадуєш Валерію, і в тебе починають труситися руки, не можеш сховати свого хвильвання. За десять хвилин треба розпочинати зібрання редакція, тобою трусить, як у лихоманці. З пам'яті виринають нетривкі спогади про останню розмову мера та Веніаміна Назаровича, про певні невзгодженості між ними. Валерія мер. Хто ще страх росте у серці, пускає свої коріння у ноги, від чого твоя хода стає непевною хиткою. Виходиш до коридору, як очманілий, намагаєшся нікому не дивитися в обличчя, витягуєш цигарку. Страх пускає свої коріння у руки, не можеш приховати тремтіння пальців, закурюєш, жадібно потягуючи цигарку. До тебе підходить Поташ. Торкається твоєї руки, від чого тебе аж скидає. Він здивовано дивиться тобі в обличчя, потім каже, що пора розпочинати зібрання. У залізі брань гамір, одні кашлюють, інші прикидаються словами. Сідаєш задовгий стіл у центрі, ліворуч та праворуч в тебе розміщуються нові люди. Вони понурі й мовчазні, недобре дивляться на присутніх. Страх розливається по тілу, тобі здається, що всі бачать, як ти тримтиш, наче маленьке кошення на морозі. Зібрання відкриваєш мляво, абстрактно говориш про недоліки попереднього номера газети, а про себе згадуєш Веніаміна Назаровича. Найменші деталі з попередніх розмов. Доходиш висновків, що в його життя потрапив не випадково, і що не знати, яку функцію маєш в ньому виконати. Через рік будуть вибори, буде багато бруду і шуму. Можливо, прийдеться добряче воювати і робити неприємні речі проти своїх опонентів і не знати, як все це скінчиться. Раптом спадає на думку той факт, що старий усі розпорядження дає усно, і це тебе ще більше насторожує. Слово просить один із нових людей. Колючим поглядом обводить присутніх, зупиняється на молодій співробітниці, яка працює кореспондентом у відділі політики. Обрушується на неї зі своїми зауваженнями, махаючи перед собою рукописом її останньої статті, що це, мовляв, приклад політичної неграмотності та дилетанства, що таким працівникам не місце серед нас. Краєм вуха його слухаєш, почути швидко губиться у твоїй байдужості, натомість, все більше міркуєш про старого. І з глибини твоєї тривоги виринає думка, що ти наступний. Наступний від цього руки.